Hierte edi liburu kopu egun honen. Egun honen. Hemen bilduak gira zure eskola publikoaren aintzinean atzo parishesen sinen. Zerratera da bilkulortatik entzunak izan ziste, imertzio eh, experimentazio horren alde borrokatzen ziste zuek? Bai, ordean arrazteko goe argumentazioenak emandi, emanditu, errezebitu giten kontxerariak dozera prestatu zuen, gero ondoruak soin izan dien hori ez uh, dakiu, emementoan ez da beririk uh, hiriburuko eskola indako, eta morgiltzei sistema, Erren ingurian ere mandun debatea doidoia ministeratzea ekin hasten da. Hordean kontxerari horrek ministri horri emanen dauzko gure argumentazioniak. Baina nien ikusten dut afera eztera apentsiaike hortan bukatzen. Nik pentsatzen dut eskola publikotik nien nahi dutela morgiltzea sistema hori kendu eta oai artio, egin ditugun eksperimentzazioenak uh, galditu, ordean ez dute hori erraiten almena horren uh, uh, gibelean eta ikusi egun uh, mobilizazioenia haitamen uh, uh, uh, taleak, bai uh, publikoak, sehaskakoak, uh, uh, uh, privatu katolikoak uh, denakor, hautetxi uh, handanat, sentzibilitate guzietakoak, uh, bon, pentsatzen dut, uh, importantena dela hor uh, Elgarekin lanian haxia, eh, dosieroren haku uh, latzeko, ordean bistandena irriburuko riko txak segituko du uh, galdeitia, inmersione klasi hori, dite madahon doko ashtetan E, ikusiz ez kondenazionarekin muntatia ginela dosiera, ez normal hori e, legeen alatzia partidan denboran, errandutan bezala e, ministeritzan, ordean ondoko hilatetan e, jiten bari ima da, guk ahalak e, hartuko ditugu idekitzeko. Mena horren gibilean biztan dena ez da hortan e, bukatzen da murgiltze sistema horren uh, uh, kontraz kenian eh, uh, direra di eta debate horrek uh, berko du lekia harrapatu epebeko uh, biltzara hortan eh, hori, hori de uh, um, azpim arratu dugu eh, hor estadua horda akitaneko uh, eskolda horda departamendia hordea hirigunea Horda eta Estako uh, kultursaila uh, bar uh, miniitza eta eta heezkunde naionalala. Dennakor dira. Oran, Jo da horren uh, uh, lekua eta ez dugu gukateko eh, guk ez duugu lasatu behar. Zerta Hezkuntza Nazionaleen aitzaki azkenean teknikoki ezin dela egin edo. Ez ez da tekniko problemarik etzen hal beridik uh, behar, Ordoan ez da diru uh, problema bat, uh, erten dutena eta erten ez dutena, da uh, frantsesa absolutoki nahi dutela uh, eskoletan, Eta, eta, eta hori eganez, morgintzen sistema hori horren kontra joiten dira. Eta azkenean eskoalak du leku hori hartu behar eskola publikoetan hori, hori esan ditzen da. Horean pentsatzen dut pozizione hori ez dutela eskoalegiari soinez eta hori ere izpi maratu dugu. Hein? Frantzitzak berzula bererekoa, eskolak berzula bererekoa, matematik berzutela bererekoa, eta hor egindutek, Eskonde Nazionalak eginduen ikarketak hori emaitza horiek emaiten ditu. Uh, murgilze Sistema hortan gauzak azkenean haurek bai Frantzitzak, bai Matematikak oikio ikasten zuztela. Uh, murgilze Sistema azkenean ikastolak egiten du, zerretzik eskola publikoan ere behar ezkoa da? Azkenean nahi bali madalagin murgilzea eskidea joatea ikastolara? Eskola publikoan eskola guzietan, Uh, Inporta da. Uh, bakotsak uh, hautatzen du bere eskola batzuk uh, saka hautatzen dute, Mogilse sistema onbat baita eta eta konferentziaa baitute, bestezuk konferentsa egiten dute pribatuarieta kateliko uh, eskolaer -e -e eta horiek dretua badute eta horiek uh, uh, oh, uh, ere enzon ditu Mose sistema horri buruz jo nahi dute eta idekitzen dituzte klaseak eta publikuan ere. Biziki importanta da beste haitama atzu, beste hautu bat egiten bat dute. Horten bako txak berdu, bako txak fileran, berdu hautu hori izan. Eta batek ez badu hartu nahi, o, e eskola honetan haitama atzuk ez dute nahi, eta importanta da horiek ere leku hau kandizaten eskola publikoan. Mena mogiltze sistema nahi duten aitameke, behar dute harrapatu eskola publikoan. Firi eda guzietan, gu, eh? eta egun jakutsi duguna da hala ori ibako check badoula bere lekua bat mena azkenean eskurat da de gure helburtua eta horrek berdu eskola guztietan bete lekia rapatu nier ska Mikel ska sun euskal egunean garkuko ispuntza politikaren arduratu una Zer diozu gaurkoa ikusi ondian bai hementoa lagia da erabaki gerria ere gero irudia biziki deja da batasuna erakusten dugu hemen Eta hori entzun behar da entzun behar dute Parisen. E, ez ez, ez dutela adibidez publikoa atakatzen hal morgiltze sisteman, beste eskolak atakatu gabe, eta hori denek ulertu dugu, hemen tendentzi guzietako, ordezkari politikoak baziren, eskola sail desberdin guzietakoak erran nahi du, erantzuna azkarra dela, eta izanen dela, baitakigu beharko dela tinkoa txiki, negoziatu Max Brissonak erranduen bazala bada negoziatzeko uh, eremu bat edo gune bat, hau da EEP Euskararen uh, erakunde publikoa, hor baita estatua, departamendoa, eskualdea, eta gu elkargoa, egan nahi baitu Ipar Euskal Herriaren ordezkaritza lehen bilkura bat izan da e, Parisen, atzo mintzatu dira, berriz e, elgarrizketa berriz hasi da eta orain segitu behar dugu eta, eta bururaino ereman beharko dugu hemen epen bitartez Eta atera bide bat atxeman, ez beste manerarik, beste naz, xua izanen da, ipar jeskolegian. Pio duraduria axi aska, ere hor zen gauk giburun. Hor bizi izan duguna, guretako, Euskararen kontrako erasor zuzen, eta bizik hilariada, horriatik, horri da, lan bai lan, Euskararen defendatzeko. olako iarrerak parixetik ez dut guztien alpastatzerat. Aint, martxabat bazen hain zina hartua, a, idekitze gehiago, eta murgiltze gehiago a, zabalduz, eta parisek hori nahi izan du oztopatu. hori erantzun behar ginoen, eta horregatik hor gira. Gero gira ere errateko. Martxa oztopatu behar dute berriz e, zer berdugula, abian, eta horunago eraman berdugula ere. Eskola publikoaren helburua izan da iztunak sortzea, eta horretarako borokatuko gira. Horainik aukera, zer jaukik e, ustean duzue? Hori ikusiko dugu. Berri hona da, otetxiek berrengain hartu dutera boroka hori Be eta hor indar bat bat dugu txekulantz uh, duguna izan. Haute txeguziak bat eratuak, hor ranalde burro katzeko. Izan adien parlamentariak, izan adien erri elgargoa, izan adien Euskarren uh, erakunde publikoa, erakunde horiek desmartxak emateko moa dute. Guk segetuko dugu karikatik hori talazten hor girela eta hori zugu utziko basatzen. Marri-Andre urrat, bigabai saileko uh, uh, bosera mailea zira, zer da horrengo etapa horrein? Behorrein, uh, haute txek uh, erjandute beren aldetik eta bakotxa bere heinean uh, sigituko zuela uh, bohok ahori, izanen dira gutunak idatziak izanen direnak, agian, uh, izorduak aldiginak izanen dira eta Um, negoziak eta uh, hori isegitzeko guneriko berena da uh, eskoararen erakunde publikoa. Hor dira, elgarretaratzen uh, eragile guziak, bai Iestadua, behaz eskunde nazionala, ba eskoaldea, ba departamendua, uh, ba eskoal uh, erriko elkargoa. Eta hori or, da, hartako uh, egina da gune hori, han fet. Eskoararen erakaskuntza uh, antolatzeko, beraz, gune hortan haintzina segituko dute.